ریاض السالحین در ریاض السالحین نمبر حدیث تے او دو دیباب وم نمبر حدیث تے اسی نمبر حدیث تے داولنا آباب دیباب دا فی الیقین و التوکل عن ابی عمارت البراہ امن عازب رضی اللہ تعالی عنہما فلاروږي دوړه صحابه الله تعالی رضای شي مزار کوي فلارم عالمي زم عالمي او نو سه عالمي بعض صحابه فلم صحابيو فلارم صحابيو نکیم صحابيو خوش قسمت ويټولې قرآني په دین لوانا قالا نوغه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم یا فلان او فلانیا اذا اوتا کلاچ ورشتو إلا فراشكا خپل بسترې ته چې خپل بسترې ته راځې نو تبسوي فقل وا زيده بسترې چې کمځه کړ تر ډډه لګې او اراده تو خوب دی دا بلې بسترې ته نه خپل بسترې ته زی او سملې په هغه بستر کې نه راځې فَقُلْ وَاللَّهُمَّ وَا أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ اے الله ما سپارلې خپل ځان الیکه تا تا ما تابې کلې خپل ځان الیکه تا تا الله ز استادو حکم تابې ما ووجهت وجهي الیکه أما تابې کلې فالمخلدك تا تا بدن مم تابيده محمم تابيده صاد حكم وفوست امر اوماس بارل ليك فل حكم اليك تا تا فل في سلام والجعت زهري اليكه والجعت امات تكريدا شاخ فل الجعت ما راكلي ما ن تكريما شاخ پد اليك تا تا یعنی الجاتو اعتماد کڑے ما پتا باندے پتولو کارونو زمانکی الجاتو زہری من اعتماد کڑے ما پتا پتولو کارونو کی تاتا تولو کارونو اعتماد اللہ زمان پتا دے رغبتن و رہبتن علیکہ رغبتن تمام پا سواب ستاکی و رہبتن او یَرادَ د عذاب استانا امید لرم د تمد ثواب نو او یریګم د عذاب نو استانا رغبتا ته د تمه په ثواب نو ساو او د پاره د یری د عذاب نو استا تادا یرمستان دا او تمد سواب نبستان دا اللہ لا, لا ملجا جاء ولا من جاء منکا الا ایلی کا نشتر زید اولی دلو مل جاء زید اولی دلو ولا من جاء نشتر زید اخلاسی منکا استانا این بل قاتل شما نبل دیک اخلاسی دے شما الا ایلی کا مگر رحمت صادم سر احمد ته محتاج ماستا نه بغیر نه بول خواتله شم او نه بول غوا شم عام انت دا پاکستان نه جديد نقيو باشي با بې غرونو ملکونو کې مزه کا به شي الله حکومت نه نشوته لا تنفذون الا بسلطان نشوته مگر پزور باندې الله او جماعت حکومت ته حضور نه چریګنه نه بارغلاصید شي زمانا بار حکومت زمانہ نحکتا احلا سیدیشی زمانا کتا حکومتیم زما زور کونو کوم خواب زی نبرت دیشی او نحکتت دیشی آمن تو بنبی کتابی کللزی انزلتا ما ایمان نوڑی پا کتابستا آغا چتا را لگلی اللہ آمن تو بنبی کللزی ارسلتا ما ایمان نوڑی پا نبیستا آغا پیغمبر ارسلتا چتا را لگلی اللہ فَإِنَّكَ اَئْكَ دَعُدُ وَعَدِ وَعَلَىٰ پَوْدَ سَمْلَا سَدُوكِ فِسْتَرِ تَرَالِي عَوْسَمَلِي پَوْدَ سَمْلَا سَدِي عَوْدَ دِوَعَلَىٰ اللَّهُ مَنِنِّ اسلام تو نفسی لے گا و جاتو وجی لے گا فوض تو عمری لے گا و آل جاتو زحری لے گا رغبتن و را وطر لے گا لامل جا و لا من جا من کا اللہ لے گا آمن او چې بخارله د ح م کطرار ما وختنده کړی د حدیث انزلتا و نبي کل ل سلته معمان وړی په نوبیتهغا چېته رالیګی دی او پهې حالت سم لاستتي دی نو ان کا متهمللی لې کا متل ف تي او که ت چېر ته ف شو مر خوب کلار په غ شپ کېلو مر شوته حالل پا توحید او په ایمان باندې محدثین معنا کوي عل الفطره علی التوحید والایمان فان فا متانک تمر شوې نو مت عادت التوحید والایمان تمر شوې په توید فطر معنا توحید, فطرت مانا توحید, و پا توحید و او په ایمان باندې مر شوې توحید باندې راړې دنیا تلادی ویری و انا صبحتا اصبت خیرا او کوت صباح کو پاسې دي بانګونو شو د بانګون ماخه پاسې دي ها مقملا او جواب د سبا نو اور اور سه ک تهیر تا یا اور سه تهیر تا اسب تهیرا متفقن علی ایک مرشی نو پتو یو په ایمان باندې مله او کو دی نو د خیر نډک پاسه دی واستاپه سکي روزم نیول نو والی پیسې په نه خرج کیږي خود وکړغيږي په دم نن تک پینځم نن تک یادېږي هرڅ په وظیفه کاوسو او بونه ګډی بطاله یې سوابو ټول ورځو چې ساته غم سوابو نه خدا په لکه وخت کې سواب دي په ته یو بی ایمان مانوړيږي وروړه وفي روات فن په یو روات په صحیحین بوخاری او مسلم کې راغلي یانل برا قالا وې مات رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا اتى تمذجا کا کلا چته ورشه زید الخ لګولوتا خله بسترې ته اچې ته خله بسترې ته او سملی نو سبا کې فاتووز او البسوقي او د اسماته اوګه یب بسترې پرېوځه کنه نا, نا فاتووز تا هو طالبان دي علما هم هغه د لهاس کوي نو رمیان عوام چرشان پورریان تشبيه فیسبوکو نو نیټونه کتل هغه ته لا د څو را کوي هغه به جنابات کی بیا او د ټول افریدا فتا وذو عکال الصلات نو او د کا پشاند او د س تا د پاره د منځو منځ کې نو چې سملی ام د او د س او کا پشاند منځو بیا سملا ثم استجاچ او د س یوګه نا د منځ پشا نو ثم استجاب یا عاشق له غواله شکا عاشق کل ایمن په طرف ستاخه په خي طرف سملا او بل کراځي دا خیر لازم ده مخ ته خینا لاندې کا, کا, کا, کا, کا, کا نو خې طرف شو کنه او کلو ذکر او چې ذکر شو او دا کلمات وای مخ ته تجو اللهم اسلمت نفسي اليك او وجات وجهي اليك او فوزي امني اليك او الجاتي زاري اليك را بدر ورا بدر اليك لا ملجا ولا منجا الا اليك نو کته مر شو نو په تو ویدو په ایمان مر شو او کته سار شو سوادک نو په خیر باندې سبق ثم قال نبئا هو وجعلهن اخر ما تقول او قرضا دې کلمو له اخر آ چی ته وي صدا غیره پس بیا بل خبران کي اختتام دو وناگانو په دې انذاب الله وې چې نه پس بیا کف شپ نه اذانه دې بیا کم شپ لګي او بسره يوم بسره لګي او بکف شپ لګي دا ماخه کلمو وي نه دا دوا با اخر کې الوی چې داغه نه پس بیاستا تا زبان پنځي بس ازه نه دې ماخه ویول لږ بیا ټړ کړو دوه غټې لګي به خبره کې دا با اخر کې ویخه خبره نه انبي باقری صدیق رضی الله تعالی عنہ عبد الله ابن عثمان بن عامر ابن عمر ابن كعب بن سال بن تميم بن بن كعب ابن غالب القرشي تمي رضي الله تعالی عنہ وهو و ابوه و امه صحابه اغه پلار داغه مور داغه ټول صحابه مور صحابانه صحابياتو کې ووجه د نبی اسلام سره بیعت کړو قالا اور دا حال په دې باندې خامو ما پرون بیان کاو تقدیر کاو مخبره د خوزو پروګرامو دغه خزه جمع شوه د مخلوق روانو ودم چې زیزين یو ځای کې هوټل جمع کیږي نه ما وی ګور ازنا نو ته دم ګورو غالب نه زیه اگر تمونه چې غلط تمونه چې فشار تب ورکی نو داسې کنه موجي فی موجي او یمه خامختم واچو بارอัล خلا ازکه چې بیا شي ویلې چې ما نبی علی سلام دې دل او چر ازما پیغمبر دې او صحابيات سره لاس نو یاوځے کله لاس نو مسه کړي چردا څه کارې نه وکړي اوس په بیان کاو نو اغاز یې کوي یو قصہ ته په لاسونه ما ته په لاسونی یو ځکه دا پدې کنه ټک ټک دیوباسي جوړه یې په ډا په اندازې دغه خلکو سره دا تجربه یې کنه ډېر لرې زینول کې ځای یو ځهار راو سر نه دا جایز چې مو اوس په دې دا تو کوتا دا کار لازمه خذه سره لگا او توفه ګوتې خطلې وزا هوځو مې څنګه خبره یادې خنوري نه یادې مې دی خو په څنګ دا ټوله خبره دې یادې کوچې کم کې फायदा او نقصان په بل ردي نه غوړې لري خیا دې وه دې دا, دا کار جایزو مې نه دا نور چې ما کوم بیان وکړ دا یاد یادګري که دا یو خبره دې یاده کړه ا امیان په دې دی خبره یادې چې پای کې د بل د شرمول او خپل له فیدی ناغری را خیاله قا اویره ما خودیدو پارا کرے او چې فایدا غته ورسره تکلیف وته ما اوذر ده امیدات هو ګور ډاکټر انمي لاس مسکل غجایزی خو چونګه آغا ډاکټر انمي په تور العلاجی ته کمزې کې تکلیف آغا دې کې لال دې کول خیر جایز دي قال ادم ګلو هو پاله کې لاسوي لاسن بلاسونی زه دڅکته خو پورې لاسوي را وای قال نظر تو ال اګنام قالوا اي ما اوكته دا قدمونو د مشرکینو تا و نحنو ف او منګه په غار کې و دننا و هم على رؤوسنا. او دې زمنګ په سرونو باندې و په سرونو باندې اې او چتو مخکته فقالتو ابو بکر و ماوييت الله پیغمبر لو ان احدهم نزل تحت قدمي کچرته یو قصد دي نه وګوري لا انده خپل قدمونو نو من ته به اوګوريله په سر نهمن وګوري او دا مخبره تجر به کي غار کې دن نه زهمه او چې د غار نهبارارڅوک یو خوا دی ګې درلو د پډو نته هغې ما تهکارېدل <سؤال> چې سړی با هر د غار نه وي هغه هم ما وکړه دیل کو شو کو خو د بار نه دن نه چېڅو غار کې نو هغه نښکارې کي او بکن د بیا غار داې حالت ک څغار کې د ننۍ نوبار حلق به تخکاریږي د دې پاندو پورې څوک ولاري خو چې به هرشي نو غار کې تنه تاسو کو نه او دا غې د غا د نن کې دوه طریقې دي یو طریقه دا ساده د غار د پاسه کټي دا سفرتي دعا نو معمولې او دې په دې کې ننني دې شتله نو اته به سملی ځانبه نه کې نو په دو دوه ګټو منځ کې دا څه با کته پر یوز پکې هغه طریقه موږ نشو کولای دا غې په اندونیزیا ا د ترکلان غړي اغه مشه خو د اندونیزو ولر تکل دی په اوس اغه یو بل لار اختیار کړي دا نو هغه سره خوکه دا چې روغون دي او ته کرے په ناس یو سره غارتو کوجیږي هغه طریقه خاله ا څه وکړه کوشش کې او به کولای خړې په خپل ځکه دا زو درنه کېږي دا زې خیر دی او غرب اکی بلکو نشید لیخا نیا انا پا ابل به الپکاری او کافر خوز منگ تا غسری منگ پسی گردی نبی علیہ السلام ارتوئے اعتماد و یقین بانے باپ دے روان دے قال نبی علیہ السلام فما ما زنو کیا با بکر او سر گمانستا اے ابو بکر بے اسنین پتوکا سانو الله سالسو ما دریم دا غدریون سره د دریم د دریو سره الله پسکره ملګرتیا کوي دو منګایو دریم من سره څوک دی الله بالنصر والحفظ والمعاونہ فساتنه کې مونږ با الله دریم من سره مونږ با ساتي زمونږ با امداد کوي زمونږ با حفاظت کوي لوچدا سي ذات مونږ سره موجود دی دریم چې زمونږ حفاظت کوي زمونږ امداد کوي نمگ تبسنگا نقصانو رسیگی مانا دارا <سؤال> منگا موئے منگ صلی اللہ دے اوچھے اللہ دے اعتماق پاؤکا عزیز صلی اللہ علیہ متفقن علی عن ام المؤمنین امی صلی اللہ واسمو ہما واسمو ہا ہندن واسم بنتو ابی امیہ حزیفہ مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ انن نبی صلی اللہ امی صلی اللہ ام نبی علیہ السلام بی علی بیوہ بی کان او نبی علیہ السلام کله چې وروته د خلقو نانو ویبه کله چې نبی علیہ السلام د کور نوته د نژاد او ابي ویلا تاسو چې د کور ن کله وزي د دعاوات راځي ځکه د واګانی بسم الله توکلت عل الله اللهم اني اعوذ بك ان ازل او ازل او ازل او ازل او ازلما او ازلما او اجهلا او یجهلا علیه هکدا سنې شو دغه ویلې بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوه الا بالله دا دوام رسولی حدیث کې کله خو ویلې چې کله پدې مخه ولوماتی ها چې طریقې خو څنګه کوي ګره چې کورته زئی کور ناراضی چې څو نه خید با نه کاریګر طالب ګریګ نه نه کده قیا نه غونډې یو د قیا نه ناراض نه کېږي عام دورا دا خلکو ستا دبلل سفره پاتې شوعلکه تللی دورا دوړه سیزون د کړي دي ت ده او راغلی ده چې د مخکې په شانجیې او راضې دغ تی نهشته بسم الله ګړه چې د بان ملکوونه سړی په رپور بابانې ې که نه او دا د جازون نه خلک او خپل پلووان ولاړی او دا خلک د ګرپورټ رو ووجي او بارو ته خلک ولاړی نو د هر ملک نهخه پهغ با نهښکاري تاسو بخيال نه غړي ما خیال کړې چې خيسته غړي نو سره ټوپي ډوما دی او زړه کمبل نه راغې امریکې نه سعودينا السعوديه مملکه العربيه یا ح يا عمرینا يا حینا یا په سفر خو د سعودينا خبرې کوي او چې کله په ایرپور را رواني سړی څنګه کلین شي وي کړي اسی مولای او نو بس نخه دهې د ګبل کاره ده یورپ یورپ دا روان نخه د مل نو د تعریب سره خوند کې چې روماری پوګی سپیوټوپ په سری سا د سوچو خوند کوي او اوښسته ې هغې منګس کي خلزه کس کار کې لاس دستسې تتسپی چپکې مسوواې او خې خبرې کويکه د تعریب ریه پ کار ده اوسه د ارشه خپل په نه ان استادو بازار نخي بسم الله توکلتو عل الله پېمدا د الله ما زاس پاره له دی الله خاص پاره باندې پ الله زاس پاره اللهم اي الله ان يعوذ بك از پناوارم پ تاسو د ان ازله د گمراه کې دون پخپلا چ الله ما گمراه کې او ازله او از پناوارم پ تاسو د گمراه کولو د غیر نه چې غیر گمراه نه کما خپل ماله گمراهنه په پناواله ما انمدا <او> توفیق راک چې نور گمراه نکمه اوږه کنه یا ان ازله چې ز گمراشم د سې لارې د هدایتنا یا گمراه کم نور لرد ایماننا الله ماله داتو پناوالم پتا چ خپلم به لارې نشما نور خلکم به لارې نکمه او ازله او ازله اللهم إني أعوذ بك إيه اللعزة پناه وعلم بتاثر أن أزل ده خويدلو ده أوليدلو ده نيغي لارينا اللعزة پناه وعلم چه ما مالو ده ما مخوه و زللتم عسيتم أو أزلاء أو أزلاء يا وعلي ما لرغي زمانا یا والوم زه غیر زم پناوارم پتا زرا ان از ظلّا ده د غیر زمانا پوشو یعنی خبلم و نورم و نورم زنسر و نورم اللہ دی بانی تانا پناوارم او از لما او از لما او از لما او عوض بی کبانی عطف ده یکینا زه پناوارم پتا ان از لما ده ظلمنا اللہ زه پناوارم پتا سرا او جما مظالم کوه او ظلم یا ظلم کریش په ما باندې ما د ظلم نه پناوالم چې زمانه د ظلم کارونه مکوا او پناوالم پتا چې په ما باندې ظلم د نورو خلقو نکلی شي ما مظالم کوه او تاسو مکوا چې ما, ما په نورو خلق را باندې ظلم کوي او اجحلا او یجحلا علیه اللهم انیه اللہ از پناوارم پتاصرہ ان اجحلا د جاہلا چو شمز بی وقوف جاہل اللہ ما د جاہلا انونا بچ لرا او یجحلا علیہا او یا جہا دو کلیش پما یعنی بی وقوف ا بيو نسبت کو چی په ما باندې چې خلف ما د جاهلت نسبت زینم زپناواړما چې نخپل جاہل شمه انو را با نذر خلکو د جاهلت بيو کوفتیہ نسبت خلقو کی حدیث حسن رواه ابو داود وترمیزي او غیره ما بیاسانی لسحیحه قال الترمذی حدیث حسن سئل وهذا لفظ ابو داود عنانس قال حضرت انس وی رضی الله تعالی عنہ قال او رسول الله صلی الله علیه وسلم من قال سوج چوای یعنی اذا خرج کل چوزی من بیتی دخل کورنا کور نهوزی کنه ټیوټای لا دی حضورای لا دی طالب ګرای دی. لا بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوه الا بالله په ذات الله ځان صفارم په الله باندې لا حول نشته حول ولا قوه نشته قوت مگر په الله لا حول نشته اول دل د ګنا حول منه اول دل ولا هی ولا قران کې راځي کنه جنتيان باندې لټي دی یوز نبل زته یوزې په جمی پوری کې لټي په دنیا کې پوری کې خلق یخ ملتزي ملم جبیتہزی کلام قبرال تزی ها نتیہ گلی تزی او پوری کی بیاپ جمی کی بیا دیبول کو نوتہ تزی پنجاب تزی وی گرم دی. دا حو وللہ حولا نشته زی زید اولدو دو گنہانا یعنی نشته زی ولا قوتہ او نشته زی تا کپنے کای پنے کای ورکو الا باللہ مگر په توفیق ده الله يقالوا نويل وشدتا اوبيلش دهودتا وكفيتا هديتا وكفيتا ووقيتا شتادات وعوية لكورنوزين نتاتا اوبيلش هديتا وكفيتا ووقيتا وطنحا عنه شتار حداية دهوكي شتاتا وكفيتا أو كفاية دهوكي جستات شتارنا ووقیتا او بچر کلیشت د ارکیس مشرنا اې د ټولو مقصد دادې کوفیتا حو جیتا ووقیتا یان حفاظت د وکیشستاد د شرط هر یو دښمننا د دې دریو قسمو دواګانود د دې دریو حروف و مقصد دادې حودیتا کوفیتا کوکیت یان حفاظت د وکیشستاد د شرط هر یو دښمننا اولو دشمني بهيار کرے واستانه ح عنه شيطان اولو شي د دې وینا د وجناد د انسان نسوک شيطان بيمانه انو ستافي سكي لا حول ولا قوه الا بالله بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوه ولا حول ولا قوه الا بالله لو ويل شي زاغي په او کو فی تعتنح عنه الشیطان تاب زده کوی کنا بز زده نن زده کیدا دل شروق داسه کتدید زینو امداوا ست بنگ مدرسه زینو امداوا دکو نن راج امداسا کورو رواوا بو داو ترمذی ون نسای زکا اصل مقصد سره عمل کولی اړي بس یو کو رب دی و باسا نا ذنور سزون په دې باندې وخه لګو په کې ثواب دی په موبایل په دې زونو کې څو برا نشته هو کلهګه د абаزه غندې زونو ها د абаزه ویډیو غانې абаزه سره وګورې چې الله د دنیا کې زیدان خبره او تاسو لهښتہ پکاره تاسو له قران او حدیث اخبل کتابو اخبل علم وغيرها مقاله ترمزي حدیث حسن زاد ابو داود یقول نبی عليه السلام یعنی شیطان لشیطانن اخر بچ بشی دے دا شیطان یا دا شیطان بننا که فلکا بیرا جنون سرنگی بشی استاد پارا یو سرے سرنگی بشی استاد پارا بیرا جنون یو سرے قد ہو دیا و کوفیا چې اوقیا چتاکی حدایت کرے شوے و کوفیا کفایت کرے شوے دا و اوقیا و بچ کرے شوے غد شیطان نا ب ا چاته کله دا وویلې نو تا, تا دا ځونه ملاو شو ان ته الله د هر قسمه د شر او شیطان نه او د غل شي نه چې د کو نووته وي بسم الله توقل دعا نارنام دی وي زنانم دی وي فکه چې زنانم دا یاد کی ز کو نووزی بسم الله توکل دعا ل الله لا حول ولا قوه الا بالله ګاډه سٹارت کې وروړته وای وروړه چې دې ګاډه تکې ذکرې موایا الله پتا هر شر اکسیډنټ نه او دې مصیبتونه دغه سيزونونه باندې بچ ساتي هرور ته وا چې کله دکان کولاوي چابي تاله نزدیکه نکو نوځي داخلي مو واه چې نزدیکه تاله کولا بسم الله الرحمن الرحیم دا. دا ار دا کې نازي دکان کې نه څو ډاکا دا پیسې باندې ونه وایې کاډې ده نه وایې پیسې ده نه وایې الګا راک پنزور کوي په پلاړه ته ولالي کساندې پزنه وسکه تون به الله خوان انس رضی الله تعالی نو قال حذر انس ویری کان اخوان د دوړو نو الادر نبی په زمانه نبی عليه الصلاه والسلام کې وکاله عهد او حمایات نبی صلی الله عليه وسلم وو یو دا د دوړو نا چرته به نبی عليه الصلاه والسلام سره د پاره د علم یو به علم حاصله او بلوا مذریق اولا ګاره به چلاو ډریوینګ به کاو باهونو کې بیکار کاو ځمیداری به کولا والاخر بلروره یحترف کسب کاو عملے کاو یا کسبی کاو دو مال په دیرو ترقوبه نه زمې دې اړیده دکان نه اڅچری فشکل مختلف او غاول نبی صلی الله علیه وسلم نوشکایتکو کیلو کلا اغرور چا کسب کوونګیو او د پیغمبر سره نو ځمېداري کوله څنګه ځمېداري د بوخان نه ها دکانداري کوله او وخت دکانونو څنګه او غو په لوري د پیغمبر سره یېم حاصله نو شکایت یو کوه او کسب کوونکی د دنیا اغاو د خپل روړ په بارګه اغرو لنبي چه نبي عليه الصلاه والسلام سره او چې له تا کې ناست پیغمبر نکار نو روزګار او تشخري او ځګه ټم په کوړ دغه اواز مړ تپاشو ما منډې دی تړلې دي بافار دې غم دې خادي دې بيماري ده یو مصیبت مره کلی یو شيخه دا به کله بل شيخه دا کور مسلې دې د بار مسلې دې او د تاسو ته کې نه سهل ما سره بل کار روزگار نه کوي دې تنگ شه نو بي عليه سلام او ته با ضرورتنګي غا ويا ته تیار او خره وانا دا چې تعالی الله درکې دا زم ما په وجه درکې وو نبي عليه سلام او ته سوې ابیه السلام <سؤال> آغا قسم کوون کې روړ ته ولع الک ترزقبی شای چې تا لمزه در رزق کول شي به د د علم حاصله ول پوهه دا چې روړ دې ما سره موجود د علم حاصله نو کې دې شي دا چې تا لکم رزق ملاو دې نو دام دې دو د دعاګانو بوجه اې لعلک ترزقبی اے لعل الرزق یا مانا محدث ان کے شاید چھ رزق یاتی کا بسببی من محدثین کہ شاید چې رزق راضی تاته په سبب تدباندی دې د دین کار کینو د دین په وجا استا رزق نم تاته راضی دیو جنا حدیث کداجی نبی علیہ السلام بل حدیث کداجی هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم کستا سو امداد کیږي او تاسو لپاره رزق درکولې شي نو په د دعا ده کمزورو خلکو آګه طلبه آګه علما له سونو او چتې آو علما طلبه تاسو خپلوان دي یا چې تاسو سره معاونوي تاسو ستاون کوي اغه دعاګان تاسو د بار غوالي نو دا غي د دعا په وجه تاسو کور کې الله خیر اچي کله پکې بنگلې جوړې کله پکې آبادیاں کې کله پکې کې سماکه سم خورا ګنده داغه خلکو ته آګان دی او تاسو په مزه کې وې تبي عليه السلام هر دا غږونه حدا غو چې کم دو علما او سرته اونکي مرسته کوي د ټولبا او سرته او نو مرسته کوي نو دا غيو قص د دیندارو خلکو په وجا د ټول کوډونو الله تا اونکي امزاد کوي سو پټه چلي زیاده کېږي ولار شب دی او کیسه نشا نوګاری چونکی غتل شي چدازه بچی چکه وتا پټې چلو کیره په پرنده خپل د ملکي کیږي وزایله ماشل کا د کې دې شي د د پوجا لا پاغه پټو قانون کې الله خیره چي فارغون خپل ویښه وورس کې دې شي دغه پوجا لا دغه نور لګو کې الله خیره چي او شک څوک ځمیداری کې دغه پوځ نو دا گیلت اونکه چې را دوه بس مړه اسه زه راځي نا اسه زه یو آیت یو حدیث د تواه و ترمیزی و بیس نادین سیدنا شرط موسلم حیح طریفو یک و وی او خام خادو آگانه که واقی زچ لومبی د بیت اللہ غلاف ماونی و لومبی چه زلالو لومبی زلو زمان تکم خلقو زمان سلطه زمان تا تالیبان و سلم رسا کردوا منگ سلطه تعاون که دی درست پارا ما آغا خلق لومبی پا خانکابا کیاز کردوا مه هغه خلک چې زما سره استاد کتاب ولر او سرتول او باوس الله مینا کوي خدمت کوي زمونږه تعاون کوي الله یو دې زې تراوله او بل هر قسمه نعمتونه ولورکاله تاسو دعاګان نه ده